V čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť úvodnú časť románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Prvá časť. Opatová nad váhom. Slovensko. Mohlo to byť asi 5 rokov pred veľkým prepadnutím mraziarenského auta Family Frost. Nina kráčala cez dvór k domu a prstami vo vrecku kontrolovala drobnosti pozbierané z prachu pri bráne. Vonku sa šerilo. Za najvyššou strechou na západe obloha prechádzala do žlto-červenej farby. Vo vnútri sa vyzula a ticho prebehla chodbou pri kuchyni do detskej izby. Obal zo žuvačky, krátku paličku a štupel od piva položila na policu. Predmety najprv úhľadne zoradila, potom niekoľkokrát zmenila ich poradie. V kúte prevládala tma. Cez dve vysoké okná prenikali z výšky dňa a osvetľovali biele skrine s detskými nálepkami. Ty si sa už vrátila? Mama sa nečakane zjavila za jej chrbtom. Ako to, že Nina nepočula vrzgať parkety pod kobercom v obývačke. Musela byť príliš zamyslená. Teraz videla mamin ústarostený pohľad upretý na jej novú zbierku. Dáme to preč, Ninka, vravela. Také špinavé veci nepatria do domu, dobre? Všetko zhrnula do dlane. Položila cére ruku na plece, usmiala sa a zase odkračala. Tento raz už Nine vrzganie podlahy ušlo. Zvonku sa ozýval krik detí obvykle by jej prišlo ľúto, ak by z dvora počula kamarátov. Cez tieto letné prázdniny ju raz dali spať ešte za svetla a ona si myslela, že sa v posteli zmyší. Teraz jej neprekáželo byť vnútri skôr než ostatní. Veď o chvíľu padajúca tma aj ich zaženie dnu. A ak nie tma, matky určite. Medzi prstami cítila zrniečka prachu. Mala by sa aj zokúpať. Napokon... Bola rada, že jej mama tie drobnosti vzdala. Trochu sa jej totiž zdalo, ako by nad ňou malé veci pohodené po dvore získavali moc. Volali ju k sebe a chceli, aby si ich vzala domov a starala sa o ne. Nedokázala sa im zoprieť. A mama ju zachránila spod ich nadvlády. Zajtra im rovno povie, ak sa nejaké vecičky zase ozvú, že nemôže. Doma jej ich skrátka nedovolia. Je to normálne, všetky deti také, čo si robia. Počula tatu, keď sa priblížila k dverám kuchyne. Zbadali ho a veselo je zamával. Potešila sa, že ho vidí. Dnes sa z lesnej správy vrátil neskôr. Určite pre tie papiere, ktoré vždy spomína. Nevedela si príliš predstaviť, o čom je reč. Ale aj mama sa s čímsi podobným často trápila v bufete, kde pracovala. Teraz však krájala cibuľu na kuchynskej linke, ani na vduchu hádala, čo bude na večeru. Po troch schodíkoch vybehla do kúpeľne. Budova kedysi slúžila ako škola, preto mala neobvykle vysoké stropy a rozľahlé izby. V deckej sa v jednom rohu nachádzali skoro dvojmetrové stavané kachle. V zime si pri nich Nina rada ohrievala chrbát. Lenže teraz bolo na miesto kachlí rozpálené leto. A hore na roli za žltou slivkou sa vonilo ešte stále zelené žito. Roľa sa prevaľovala a stúpala k lesu. Na lúke pod strážou sa kde tu myhol kto si s obsom. V noci vyseli na oblohe chladné hviezdy. Niekedy sa zdalo, že sa ktorá si otrhla a kľučkuje medzi ostatnými. Ale musela to byť len družica alebo lietadlo. Nina si v dospolosti viackrát spomenie, ako rodičia nieraz po krátkej porade zdvihli telefón a zavolali do observatória, aby sa opýtali na nejaký zvláštny objekt na nebi. Pritom sa mi nevedeli, či je vzdialený pár kilometrov alebo tisíce svetelných rokov. V nininých predstavách na roli medzi lesom a ich domom pristávali lietajúce tanere skoro každú noc. Presne také, ako poznala z filmov, čo po večeroch pozerali vďaka satelitu primontovanému na plechovej streche. Možno v toto isté leto stáli všetci na erárnom dvore. Pohľady upierali k žiare, čo vychádzala zo zeme k nebu, kde si priskal nad váhom. Všetci. Čanádiovci, kadetovci, obe rodiny Fatrsíkovcov a ďalší. Nakoniec sa ukázalo, že svetlo pochádzalo zo stavby. Realita trošku zahambujúco pochovala ich divoké nočné teórie. A tak to bolo so všetkým, pomyslela si oveľa neskôr nina. Bežné hlúposti v hlavách ľudí bujneli a v zápeti narážali na jednoduchú betónovú skutočnosť. Podobne ako skrúže za domom kadetovcov. Počas bezmesačnej noci tam zastavilo nákladné auto s prekrytou poznávacou značkou a akýsi chlapi ich kotúľali jednu po druhej na korbu. Nina mama v dlhej nočnej košeli všetko pozorovala cez záclony. Zašla za dom k tehotnej Beate. Manželia oboch boli práve mimo domova. Nemohlo ísť o náhodu, o tom bola Luisa Elena presvedčená. Tú noc sa spolu dohadovali, ako by mohli upovedomiť políciu lebo vtedy ešte nemali zavedený telefón. Keď sa opatrne zadom vrátila domov, zistila, že auto s chlapmi je už preč. Hneď ráno sa vybrala cez dvorgu kadetovcom, v noci sa ta diel bála prejsť. A aj Mira Kadetová bola cez noc sama. Luisa Elena je všetko podrobne povykladala. Potom vzala malú Ninu, stopky a išli dolu dedinou na zera cez brány. Nina si nebola istá, či práve stopky sú to, čo človeku pomáha stopovať zločin. V jednom dvore zbadali podobné nákladné auto a Luise Elene pomaly všetko začalo dávať zmysel. Človek z tohto dvora bol známy suseda kadeta. Musel mu dať tip, a ešte mu skrúže aj pomohol naložiť. A preto to Ninina mama a tehotná Beáta prežili snáď najťažšiu noc ich životov. Mysleli si, že keď tí chlapi naložia betónové skrúže, pôjdu od domu k domu zabíjať a znásilňovať. Nina jednoducho vyrastala v iracionálne nafúknutom strachu sveta dospelých. Ráno si s radosťou uvedomila, že ešte stále sú letné prázdniny. Za dva mesiace by sa snadalo docestovať aj na Mars. Len škoda, že škôlka si ju počká. Tá odporná nízka budova, kde každá skrinka smrdí, ako by v nej zostali zavreté dukátové buchtičky. Počká si aj so svojimi trpasličími postielkami, nudnými hračkami a nezapamätateľnými učiteľkami. Vyšla von. Načene na ňu vyskakoval čiernobiely špic Rony. Chcela ísť skontrolovať pascu na myši vzadu v šope. Otvorila dvere, ale zrake jej hneď padol na obrovského vtáka vysiaceho dolu hlavou. Dlhé hnedé perá a farebná hlava. Stála s otvorenými ústami medzi pôdieranými zárobňami. Potom sa otočila a bežala dovnútra. Vbehla do kuchyne a zajakavo vysvetľovala, čo videla v šope. Strelil som ho hneď ráno na roli. Vieš, z aké diálky? Nechápavo hľadela na oca. Kým čo si stihla povedať, pokračoval. Vyšiel som do záhrady, zbadal som ho tam, tak som šiel pre malokalibrovku. Keď som sa vrátil naspäť, ešte stále sa prechádzal na uľahnutom žite, Dobrých 300 metrov odo mňa. Tak to som zamieril, vystrelil a hneď padol na zem. Prečo vy si v šope? Pripadalo je to nesmierne zvláštne. Aby ho nikto nevidel, kým po nepríde detko. ono potom potom mošklbe. Nina, ale nikomu ani múk. Jasné? Áno. Teraz je to už bolo jasné. Ani Peťkovi? Aj tak sa spýtala, či náhodou jemu by nemohla. Ani tomu. A Paľovi už vôbec nie. No, tak to vedela aj bez neho. Ale pri Peťovi si nebola istá. Peter a Pavol boli bratia od kadetovcov. Je pravda, že oni jej o skrúžiach tiež nepovedali. A určite o nich museli vedieť. Možno sa aj doma smiali, keď ich mama hovorila Krištofovi Kadetovi, že sa u nich zastavila Luisa Elena a celá vyplašená rozprávala, ako v noci, kto si zobral všetky skruže spoza ich domu. Je ich škoda. Radi v nich s chalanmi sa dávali počas daždivých popoludní. Schúlení v krátkych betónových tuneloch. Palko skúšal fajčiť akúsi dutú suchú stonku. Vyzeral smiešne. Komu skrúže kruže patrí, Nina nevedela. Najskôr lesnej správe. Presne také totiž pozná z doliny. Sú zabudované všade, kde sa dá prejsť cez potok. Preteká nimi voda a ponad vedie cesta. Niekedy iba hlinená alebo štrková, inokedy aj asfaltová. Každú chvíľu cesta ku prechádza, keď je statkom v lese. Často ju bráva hore do hôr, aby nemusela ísť do škôlky. Pred pár dňami sa rebríkom z hrubých polien prehúpli do obory. Plot chránil čerstvo vysadené stromčeky pred divou zverou. V mladom poraste sa darilo jahodám a malinám. Nina sa prejedla a povracala skôr, než stihli preliesť cez plot späť na cestu. Domov mali ďaleko a ona okamžite zoslabla. Ako by týždeň ležala v horúčkach. Našťastie za ohybom z vážnice začuli traktor. Pomaly sa ťahal dolu. Sedel v ňom Čimo, tatkov známi. Poznali sa z lesnej správy. Čimo zvážal drevo. Teraz viezola ich. Nina sedela nad veľkým kolesom v zavretej kabíne a pri každom hrboli na ceste si treskla hlavu o sklo. Snažila sa sústrediť na ďalšie jamy, ale nikdy nedokázala nárazu zabrániť. Tatko sedel traktoristovi po ľavej ruke a pozeral pred seba. Rany nebolo v hluku urevaného motora počuť. Nina sa povracala znova. Čím len úhol nohou, nič nepovedal. Pri odbočke na Baranovú si spomenula, ako tam raz bola s Paľkom a Peťom na gazíku. Jej tatko ich neraz všetky vzal. Vtedy s nimi bola aj staršia sestra chlapcov Milena. Sedeli na vyťažených kmeňoch kúsok od polovníckej chaty a čakali, kým Kamil čosi vybaví. Okolo nich šumeli lesy. Keď začuli typický piskot myšiaka hôrneho, zaklonili hlavy a hľadali na oblohu. Boeing 747, podotkol Peťo slávnostne. To je myšjak, zareagovala Nina a nechápavo pozrela na kamuša. Myslím to lietadlo, nevidíš? slonil si dlaňou oči pred slnkom a ukazoval na malú bielu bodku vysoko na oblohe. To je kaňa, nie myšiak, zakontroval Paňko. Každý mal z domu niečo iné. V tom Milena začala fňukať, až škriabať si predlaktie. Všetci na ňu vystrašene pozreli. Mám tu kliešťa, ukázala si na ruku. Hľadeli skúmavo na to miesto. Kusok hoďili, poznamenal Peťko. Obkolesili ju a v predklone vyratúvali, ako dlho potrvá, kým sa dostane k žile, kam zaručenie smeruje. Koľko mám asi času? Chlapci pokrčili ramenami. Nina videla, že na ňu zazerajú. Ak sa Kamil včas nevráti, Milena pravdepodobne zomrie. Stále sa obzerala k lúke, kde stála polovnícká chata. Možno sa všetko urýchli, ak si posadajú do gazíka. Na zaplachtovanej korbe bolo dusno a každú chvíľu cez otvorené predné okná vletel ovad. Slnko pálilo na plech kapoty. Keď sa Kamil konečne vrátil, Pálko mu ukázal kliešťa na sestrinej ruke. – To si doma vytiahne, odvetil a začal sa rozplývať nad krásnym horúcim dňom. – Nikto nevedel, čo si má myslieť. – Je kúsok o upozornila ho Nina, pre istotu, ak si náhodou nevšimol. On iba prikývol, naštartoval a o pár minút boli doma. O dva dní sa Milena neobvykle hrala s Ninou. Bola o päť rokov staršia a mala svoj okruh kamarátov niekde mimo dvora. Na si už nikto ani nespomenul. Hádzali na záhrade šípky do šikmej strechy krmelca, kde istú dobu chovali srnca. Kamilovýho jedného dňa doniesol kolega – Niekto z mesta ho našiel v lese pri ceste a neprezieravo ho vzal domov. Zo pár dní ho držal v panelákovej pivnici. Mláďa rýchlo chradlo. Postupne sa tajomstvo prezradilo a zakročili ľudia zo štátnych lesov. Srnček potreboval detskú výživu. Vtedy si spomenuli na Kamila, otca dvojročnej céry. A naozaj, dokázali udržať Srčeka pri živote. Tri roky žil níne pod oknami. Nakoniec ho niekto zrejme otrávil. Aspoň Louisa Elena o tom bola absolútne presvedčená. Prestal žrať, oči sa mu zakalili. Každú chvíľu ho kto si chodil k plotu krmiť. Srnec sa volal Filip a na pamiatku po ňom zostali dva páry paroškov a krmelec. Milena tam stála a čakala, kým kamarátka hodí ďalšiu šípku. Nina preletelo hlavou, či dievča nestojí príliš blízko, ale napriek tomu švihla rukou. Šípka sa kovovým hrotom milene zapichla do stehna. Výskala a skackala cez dvor domov. Nina už uvažovala nad dvomi vecami, či z toho bude mať problém a či sa jej červená šípka niekedy vráti. Nestalo sa ani jedno. Prebrala sa z driemot. Traktor ich vysadil dolu pri mostíku, odtiaľ už ľahko prešli domov. Táto uvaril žalúdočný čaj a podal Ke Keď trochu vychladol, polovicu vypila. Potom sa povracala. Pekne do šálky. Výborne, trafila si, zasmial sa Kamil a šiel obsah Vilia do záchodovej misy. Nina si v detskej izbe ľahla do postele a čakala, kým sa z práce vráti mama. Robila bufetárku v motoreste Maják, pri hlavnej ceste. A aj to miesto sa pre Ninu stávalo útočiskom, keď tam raz za čas mohla zostať na miesto škôlky. Lenže teraz cez prázdniny považovala svoju nevoľnosť za úplne zbytočnú. Ráno pre ňu prišli detko s babkou, Kamilovi rodičia, a vzali ju stanovať k nitrianskému rudnu. Viezli sa v staraj bledomodrej MBčke stovke. Cestou uvažovala, čo budú mama s tatom robiť doma bez nej. Dojedať bažanta, to je jasné. Ale inak čo? Možno pozorovať zvláštne objekty na nočnej oblohe. V duchu sa zasmiala a potom sa na zadnom sedadle ponorila do snohu. Zobudila sa až si na odpočívadle. Počula detka ako vraví, dočkaj, ešte zapnem sítič. Ak niečo nepoznala a nezaujímalo ju to, tak sa ani neunúvala spýtať. Nárudne rozložili veľký plátený stan. Voňal ako zaparený perinák. Babka prísne dohliadala, aby Nina nezjedla niečo nateraz zakázané. Lenže detko ju vzal na prechádzku. V hostinci si objednal veľké pivo, nine langoš ako kofolu. Nikomu to nepovieme. Ja som nemal pivo a ty si nezjedla, Rangoš. V tom roku sa ninina babka Otília z maminej strany na dovolenke v Juhoslávii zoznámila s istým Erhardom Karnerom. Od dovršenia dôchodkového veku chodievala na juh rok čo rok. Jej muž zomrel krátko po nininom narodení. Odišiel pred Vianocami a ona raz vo veľkej zásuvke pod svojich rodičov našla krabičku s diapozitívmi. Boli zasadené v šedých rámčekoch a keď ich jeden po druhom obracala proti svetlu z okna, videla celý pohreb. Zdalo sa, že medzi hrobmi sú kopy snehu. Všetci mali hrubé kabáty, ženy aj kožušinové čiapky. Babka Otília si potrpela na to, aby ju oslovovali menom. Dokonca aj vnúčatá. Bývala v meste za mostami, Staré vile, ktorú kúpili v 60 rokoch. Funkcionalistická stavba mala pôsobivú meskú záhradu s betónovým bazénom. V dome nakoniec zostalo mnoho nevyužitých, ale udržiavaných a zariadených miestností. Sama obývala hlavne prvé podlažie. Na poschodia chodila len zalievať kvety a utierať prach. Z hornej terasy sa dal cez hrádzu vidieť kúsok rieky a protilahlý breh. Výhľadu na trenianský hrad nič nebránilo. Nina tam mrázačas chodievala na pár dní, počúvala rozprávky z malých platní, no vo veľkom dome sa bála. Pripadali jej strašidelní. Posledné dni leta jej tatko z malého bicykla sňal pomocné kolieska. Spúšťala sa na ňom od garáže lesnej správy, kde parkoval Gazík. Každú chvíľu prišla domov s plačom a rozbitými kolenami alebo ústami. Jedného dňa pády konečne ustali. Radosť je však kazil zlý pocit zblížiaceho sa začiatku škôlky. Nina v rukách prevracala babkinu pohľadnicu z Jugoslávie. Neskôr prišiel aj list a s ním v obálke pár fotiek. Na jednej bola Otylia s Erhardom pred jeho plachetnicou. Prenajíma lode. Možno ju príde pozrieť do Trenčína, písala Otylia. Nikto vtedy netušil, akú veľkú rolu ešte Erhard Karner zohrávi v malom svete. Rána už boli príjemne chladné. slnko však obedu ešte vždy vládalo zosilnieť. Deti stále trávili celé po vonku. Nina sa niekedy uchýlila aj hrám s malými fatrsíčkami, ako dve dievčatá volali. Ich detko mal ťažného konia a vo ohradách im kvokali najpestrofarebnejšie sliepky. Čaná mali len biele brojlery. Dievčata boli síce nekonfliktné, ale aj veľmi nudné. Nina musela režírovať všetky hry a väčšinou bolo treba robiť iba to, pričom nevadilo, že baby majú v ruke pokrajci chleba s maslom a džemom. Možno sa tak narodili, pomyslela si Nina. Stále musia dávať pozor, aby im chlieb nespadol na špinavú zem. Pripadalo je to strašne otravné. Preto sa stretávala radšej s Paľkom a Peťkom. Peťo rád kreslil, alebo niečo majstroval u tatka v šope. Jeho starší brat, Paľo, vedel poriadne očervenieť od hnevu a rád špekuloval, ako niečo s niekým vykšeftovať. Keď sa kúsok pod ich dvorom v Jabloňovom sade začala stavať veľká bytovka, otvorili sa im nové možnosti. Stavba sa naťahovala a trvala roky. Dolu pri potoku stálo niekoľko buniek, kde si robotníci nechávali nárade a kde je zvykli desiatovať. Palo za nimi chodieval a skúšal, či ich nejako neokašle. Stavbu nikto nestrážil. Po Fajronte sa po nej deckách chodili motať, hoci to mali zakázané. Sami cítili, že zákaz nie je mimoriadne prísny, a je možné ho beztrestne porušovať. Zo začiatku vznikle len dlhé jamy na základy. Zákopy, v ktorých sa dalo skrývať a naháňať. Pálkovi nevyšlo preskakovanie jamy a zvalil sa na dno. Smiali sa všetci, ale postrala sa pritom len Nina. Šla sa domov prezliecť a keď potom hľadala Pálka s Peťom, boli už doma. Na začiatku septembra Palko nastúpil už do tretej triedy. Škola stála hneď pri kostole, necelý kilometr od ich dvora. Pálom im zrazu pripadal takýsi veľký. Už sa s nimi toľko nehrával. Čím mu škola šla ťažšie, tým viac sa musel učiť. Trochu mu závideli a trochu hoľutovali. Počúvali ste čítanie z románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.